Сюди приходять потай дівчата і хлопці, яких обминула любов, і просять царицю допомогти знайти свою половинку, або повернути коханих. Головна умова – тут не можна шуміти, щоб її не розсердити. А ще вона не терпить брехні. І цариця води їм допомагає? – пошепки запитала Даша. Мабуть, якби не допомагала, то не приходили б. Напевно, нам варто подякувати їй за те, що ми разом. Сюди приходять закохані та молодята, щоб заприсягтися у вічній любові. Кажуть, що не всі ризикують сюди прийти. Якщо клятва буде порушена, то цариця може розсердитися і наслати на них нещастя тоді вже ніщо їм не допоможе. Даша повернулася до Сергія обличчям, заглянула в його очі і тихо сказала, а мені нема чого боятися. Я кохаю тебе, та буду кохати вічно. І я люблю тебе, сказав Сергій і ніжно поцілував Дашу. Завтра ми поїдемо з тобою в подорож по Європі. Я покажу тобі багато, багато цікавих і красивих місць. Ти перетворив моє життя на казку, прошепотіла Даринка. Іноді мені здається, що все це відбувається не зі мною. Або, принаймні, мені це все сниться. Чудовий, незвичайний сон. Напевно, такий гарний як у красивих романах і в казках. Це і казка, і сон. І все це для тебе, моє сонечко, мовив Сергій, погладжуючи її плечі. Скажи, що ти найбільше хотіла б побачити під час нашого турне? Я нічне море і місячну доріжку, сказала Даринка, не замислюючись. Пам'ятаєш? Ти мені писав, яким різним буває море в нічний час. Пам'ятаю. Я тобі покажу, і ти побачиш на власні очі всю цю красу. Я дуже хочу побачити на морі місячну доріжку. Тихо, щоб не потривожити царицю води, мовила Даша і припала до його теплих і надійних грудей. Розділ 49. Даринка вперше побачила Оленку, що гойдалася на тій самій рипучій гойдолці, де колись її зустріла Віталіна. «Це вона?» – запитала Даша Сергія. Він мовчки кивнув. Оленка помітила, що Сергій наближається з незнайомою дівчиною. Посміхнулися йому і знову відштовхнулася ногою від землі. Здрастуй, Оленко!» – сказав Сергій. «Привіт, дядьку Сергію!» – відповіла Оленка, розглядаючи Дашу з неприхованою цікавістю. «Це моя дружина Даша!» – пояснив Сергій. «Ну, добрий день, Оленко!» – привіталась Даринка і простягнула дівчинці руку. Оленка побачила обручку на пальці Даші і не подала руки. Вона зробила байдуже обличчя і знову відштовхнулася ногою, розхитуючи скрипучу гойдалку. Даша подивилася на худеньку дівчинку з довгою і тонкою шиєю, світлим волоссям, заплетеним у дві рідкі киски. І сумними блакитними та прозорими, як у порцелянової ляльки, очима. Не хочеш мені навіть руку подати? запитала Даренка. Хочу відповіла дівчинка, не дивлячись на Дашу але не можу. Чому? У мене віл з народження спокійно, без емоцій, як про щось звичне сказала Оленка. – Чули про таку хворобу? – Чула. Ну то й що? – А вона заразна. Не боїтеся захворіти? – Ні. – А мої батьки, напевно, теж нічого не боялися. От і народили мене таку. – А ти знаєш своїх батьків? – Ні. – Мені сказали, що вони неблагополучні – Даринка почала розгойдувати гойдалку, а Сергій вирішив дати Даші можливість поспілкуватися з дівчинкою на одинці. Він відійшов у бік, у тінь крислатого каштана, сів на лавку і закурив. «Мене звуть Даша. Непогане ім'я, але Віталіна мені подобалася більше». «Дядько Сергій, як і ти, дуже сумує за нею. Я і бачу!» Оленка гмикнула і наморщила свій носик, на якому примостилося кілька веснянок. «Швидко ж він її забув!» «Ти не права, Оленко. Дядько Сергій ніколи її не забуде. Він буде пам'ятати її завжди. Але тітки Віталіни Мами Віталіни, поправила її дівчинка. Для мене вона була мамою. Вибач, я не знала. Мама Віталіна загинула, ти ж знаєш, її вже немає. Такого не буває. Не може бути, щоб людина зникла назавжди. Звичайно ж, схаменулась Даринка і постаралася виправити становище. Я мала на увазі, що її немає тут, серед нас, які живуть на землі. Твоя мама Віталіна зараз далеко звідси. Вона там, куди нам не можна потрапити. Де вона? Дівчинка підвела на Даринку свої великі блакитні очі. У них блищали сльози. «Вона в раю. Її там добре?» «Не брешеш?» Оленка зупинила гойдолку і схилила голову до Даші. Дівчина притиснула її до себе і погладила по голові. «Не брешу». «А розкажи мені, як там, у раю?» – попросила дівчинка. Точно про це живі не знають, але кажуть, що там немає болю, немає хвороб, немає поганих людей. Там співають райські птахи неземними кришталевими голосами. Там незвично яскраві фарби, і можна покататися на Хмаринці. Як на гойдалці? Як ти на гойдалці? Там багато садів з незвичайними плодами і вічне літо. І все потопає у квітах. Там ростуть яблуні? Чому ти питаєш? Любиш яблука? Мама Віталіна любила яблука. Там багато, дуже багато яблунь. Одні цвітуть рожевим кольором, і мають дуже запашні квітки, а на інших уже достигли яблука. «Зелені чи червоні?» – запитала дівчинка, тулячись усе міцніше до даші. «На одному дереві зелені, на іншому червоні». «Це дуже добре», – погодилась Оленка. «А якщо хтось яблука позриває?» покидавши на землю, і вони згниють. Що тоді буде їсти мама Віталіна? А хто їх може там позривати? Ну, Колька-Чуйко, наприклад. Він усе може. Він поганий хлопчик? Жахливий. Він дражнить мене снідом. А такі лихі люди не потрапляють до раю. «А я можу потрапити до мами Віталіни?» «Можливо. Коли-небудь, – відповіла Даринка, відчувши, що потрапила в ніякове становище».